Capitolul 21. Domnul Perkins își dădu curând seama că vorbele lui n-au avut niciun efect asupra lui Filip, și până la sfârșitul trimestrului îl ignoră. Le trimise părinților o informare de o severitate nemaipomenită. Când o primiră și mătușa lui Iza îl întrebă pe Filip cum e, el răspunse vesel. Mizerabilă. Serios? întrebă protopopul. Ia auzi? trebuie să o mai citesc o dată. Credeți că are rost să mai rămân la tercă în Bari? Mă gândeam că poate n-ar fi rău dacă aș pleca pentru un timp în Germania. Dar de unde ți-a mai venit și gândul ăsta? Întrebă mătușa Luiza. Nu vi se pare că e o idee bună? Sharp plecase deja de la școala regală și îi scrisese lui Filip din Hanovra. Începea o viață adevărată și acest gând îl făcuse pe Filip să-și piardă liniștea. Simțea că nu mai poate îndura încă un an de restricții. Bine, dar atunci n-ai să capeți bursă. Și așa nu o să am nicio șansă să o obțin. Și pe următare mă tem că nu țin prea mult să ajung la Oxford." Bine, dar e vorba să te hirotonisești, nu?" exclamă speriată mătușa Luiza. A, la gândul ăsta am renunțat de mult." Doamna Carey se holbă la el, dar apoi fiind deprinsă să se stăpânească, îi mai turnă o ceașcă de ceai unchiului. Conversația lor încetă. Peste o clipă, Filip observă lacrimile care se scurgeau pe obrajii doamnei carei. I se strânse deodată inima la gândul că a făcut-o să sufere. Îmbrăcată în rochea ei neagră, strânsă pe corp, lucrată de croitoreasa de la colțul străzii, cu fața ei și ochii spălăciți și obosiți, cu părul cărund frizat și, acum cu zulufi frivoli ca în tinerețe, era o persoană ridicolă, dar ciudată de înduioșătoare. Filip își dădu seama pentru prima oară de acest lucru. Mai, Mai târziu, când protopopul se închise în birou cu diaconul, Filip își lua mătușa de talie. Luiza, te rog să mă crezi că îmi pare rău dacă te-am tulburat," zise el. Dar nu e așa că nu are rost să mă fac preot dacă n-am o adevărată vocație?" Sunt tare dezamăgită, Filip," se văicăria. Îmi pusesem tot sufletul în credința asta." Nădăjduiam că o să ajungi diaconul unchiului tău și apoi, când o să ne sune ceasul, pentru că la urma urmei nu trăim o veșnicie, nu-i așa? Ai fi putut să iei locul. Filip se cutremură. Îl cuprinse panica. Inima îi bătea ca aripile unui porumbel prins în cap cană. Mătușa plânse ușurel cu capul pe umărul lui. Dacă poți, tare te-aș ruga să-l convingi pe unchiul William să-mi dea voie să plec de la Tercan M-am săturat până în gât de școala aceea. Dar protopopul din Black Stable nu schimba cu dragă inimă niciun aranjament pe care îl făcuse și planul lui fusese dintotdeauna ca Filip să stea la școala regală până împlinește 18 ani, iar apoi să meargă la Oxford. În orice caz, el nici nu vroia să audă de o plecare a lui Filip în momentul acela întrucât nu anunțaseră dinainte, și asta ar fi însemnat că trebuia să plătească în orice caz taxele pentru trimestrul respectiv. Atunci vrei să-i anunț că o să părăsesc școala la Crăciun? zise Filip la sfârșitul unei discuții lungi și adeseori tăioase. Am să-i scriu domnului Perkins în această privință și am să văd ce-mi răspunde. Ah, ce n-aș da să am douăzeci și de ani! E îngrozitor să fii la cheremul altuia! Filip, nu-i frumos să vorbești așa cu unchiul tău?" zise cu blândețe doamna Carey. Dar nu vezi că Perkins o să-mi ceară să rămân la școală?" El încasează atâta la sută pentru fiecare cap de elev din școală." De ce nu vrei să mergi la Oxford? Dar cer o stare din moment ce nu se să intru în sânul bisericii." Ce să mai intri în sânul bisericii, că doar te afli deja acolo?" zise protopopul. Mă rog, atunci să spunem că nu să mă hirotonisesc," răspunse nervos Filip. Dar ce vrei să te faci, Filip? întrebă mătușa Luiza. Nu știu, încă nu m-am hotărât. Dar orice m-aș face, tot o să fie util să știu limbi străine. Mult mai mult am să câștig ducându-mă un an în Germania decât rămânând mai departe în cocina aia. Nu-i veni să spună că, după cât crede, Oxfordul nu o să fie altceva decât o continuare a vieții sale de școală. Dorea spus de mult să fie singur stăpân pe soarta lui. În afară de asta avea să întâlnească acolo o parte din băieții care îl cunoșteau, ori el vroia să scape de toți. Simțea că viața lui la școală a fost un faliment total. Vroia să înceapă o viață nouă. Întâmplător, dorința lui de a pleca în Germania se potrivea cu unele idei care se ventilaseră în ultima vreme pe la Black Stable. Prietenii doctorului veneau uneori să stea la el și aduceau vești despre lumea exterioară, iar vilegia turiștii care petreceau luna august pe malul mării aveau un mod al lor propriu de a privi lucrurile. Preotul auzise că sunt oameni care socoteau educația de modă veche mai puțin folositoare decât fusese în trecut, iar limbile străine câștigau o importanță pe care nu avuseseră în tinerețea lui. Nici el nu știa ce să mai creadă, pentru că un frate mai mic de-al lui fusese trimis în Germania când căzuse la un examen, creând astfel un precedent. Dar întrucât murise acolo de febră tifoidă, era imposibil să considere această experiență altfel decât ca pe un lucru dios. Concluzia a nenumărate conversații fu că Filip trebuia să se întoarcă la Tercanbari pentru încă un trimestru, după care putea să plece. Filip găsea acest aranjament mulțumitor, dar la câteva zile după întoarcerea lui la școală, directorul îi spuse Am primit o scrisoare de la unchiul tău. S-ar părea că vrei să încerci să pleci în Germania și el mă întreabă ce părere am în privința asta." Filip rămase înmărmurit. Era furios pe tutorele lui pentru că și-a călcat cuvântul. Credeam că lucrurile sunt stabilite, domnule director, zise el. Câtuși de puțin. I-am răspuns unchiului tău că, după părerea mea, ar fi cea mai mare greșeală să te scoată de la școală. Filip se apucă imediat să-i scrie unchiului său o scrisoare violentă. Nu-și măsură deloc cuvintele. Era atât de supărat încât în seara aceea nu putea adormi până târziu, și a doua zi se trezi dis de dimineață și începu început să mediteze posomorât la felul în care îl trataseră. Așteptă cu nerăbdare un răspuns. Scrisoarea sosi peste câteva zile. Îi scria mătușa Luiza cu blândețe și durere, spunând că e păcat să-i scrie asemenea lucruri unchiului său care e foarte supărat. A făcut o faptă rea și necreștinească. Ar trebui să-și dea seama că ei se străduiesc din răsputeri să procedeze cum e mai bine pentru el și, întrucât sunt mult mai bătrâni, e normal să poată judeca mai înțelept ce e bun și ce e rău pentru el. Filip își încleștă pumnii. Auzise atât de des această afirmație și, totuși, nu prea vedea în ce măsură e adevărată. Ei nu cunoșteau situația așa cum o cunoștea el și, deci, de ce să socotească ei ca un lucru de la sine înțeles că diferența de vârstă le conferă mai multă înțelepciune? Scrisoarea se încheia cu informația că domnul Cărei și-a retras preavizul pe care îl dăduse școlii. Filip își cloci mânia până în prima după amiază liberă. Avea după amieze libere numai marțea și joia, pentru că sâmbăta după amiază trebuiau să se ducă la catedrală să asiste la slujbă. Când ieșiră elevii din clasă, el rămase puțin în urmă. Domnule director, vă rog frumos, îmi dați voie să mă duc după masă la Blackstable?" întrebă el. Nu," îi răspunse scurt directorul, vroiam să vorbesc cu unchiul meu despre ceva foarte important." N-ai auzit că ți-am spus că nu se poate?" Filip nu răspunse. Ieși din clasă. I se făcuse aproape rău din cauza umilinței, umilința de a fi silit să te rogi și umilința de a primi un răspuns aspru. Acum îl ura pe director. Se zvârcolea sub apăsarea tiraniei care nu catadixea și justifice nici măcar actul cel mai despotic cu putință. Era prea supărat ca să-i mai pese ce face, așa că după prânz se duse la gară, străbătând ulițele dosnice pe care le cunoștea foarte bine și ajunse tocmai la timp ca să prindă trenul de Blackstable. Intrând în casa parohială, își găsi unchiul și mătușa în sufragerie. Hei, dar de unde ai mai răsărit și tu?" întrebă preotul. Era limpede că nu-i făcea plăcere să-l vadă. Părea puțin stânjenit. M-am gândit că poate n-ar fi rău să vin să-ți vorbesc despre plecarea mea. Vreau să știu cum e posibil să-mi fi promis un lucru când eram aici și peste o săptămână să faci cu totul altceva. Era puțin speriat de propria lui îndrăzneală, dar se să dinainte exact ce cuvinte să folosească și cu toate că inima-i bătea foarte tare, făcui efortul necesar pentru a le rosti. Ai căpătat învoire ca să vii aici azi după amiază?" Nu. M-am rugat de Perkins, dar m-a refuzat. Dacă vrei să-i scrii ca să-i spui că am fost aici, mă poți foarte ușor băga într-un bucluc îngrozitor." Doamna Carey continua să împletească, deși îi tremurau mâinile. Nu era deprinsă cu scandalurile, care îi provocau o agitație cumplită. Bine ți-aș face dacă i-aș spune," zise domnul Carey. N-ai decât dacă vrei să te porți ca un Michel. După ce i-ai scris ce ai scris lui Perkins, cred că ești în stare și de una ca asta. A fost o mare prostie din partea lui Filip să spună aceste vorbe, pentru că ele i-au oferit preotului tocmai prilejul pe care îl dorea. N-am de gând să stau cu brațele încrucișate și să te aud vorbindu-mi impertinent, zise el cu demnitate. Se ridică și ieși repede din odaie, ducându-se în biroul lui. Filip îl auzi cum închide ușa și învârte cheia în bruască. Ah, ce n-aș da să am douăzeci și unu de ani! E îngrozitor să fi legat în halul ăsta de mâini și de picioare!" Mătușa lui Iza început să plângă încetişor. Vai, Filip, nu trebuia să vorbești așa unchiului tău. Te rog, du-te și spune-i că regreți." Dar nu regret câtuși de puțin. El profită în mod josnic de situație." Bineînțeles că dacă mă ține mai departe la școală, înseamnă o risipă de bani, dar lui ce-i pasă? Doar nu sunt banii lui. A fost o cruzime să fiu pus sub tutela unor oameni care nu se pricep la nimic. Filip! În volubilitatea pe care i-o dădea furia, Filip se opri brusc când îi auzi glasul în care răzbătea durerea unei inimi sfâșiate. Până atunci nu-și dăduse seama ce lucruri asprea a spus. Filip, cum poți să fii așa de rău? Doar știi că noi ne străduim să facem numai ceea ce e mai de folos pentru tine, dar ne dăm seama că nu avem experiență. Cu totul altceva ar fi fost dacă aveam și noi copii, de aceea l-am consultat pe domnul Perkins. Glasul ei se stinsă de emoție. Am încercat să fiu ca o mamă cu tine. Te-am iubit de parcă ai fi fost propriul meu copil. Arăta atât de micuță și fragilă și era ceva atât de patetic în aerul ei de fată bătrână, încât Filip se înduioșă. I se puse un nod în gât și îi dădură lacrimile. Iartă-mă, te rog," zise el, n-am vrut să mă port ca un ticălos." În genunchiul lângă ea, o cuprinse în brațe și sărută obrajii ofiliți, acum umez de lacrimi. Ea suspina din rărunchi și lui Filip i se făcu deodată milă de viața ei rosită zadarnic. Până atunci ea nu se lăsase niciodată pradă unei asemenea emoții, dându-se în spectacol. Știu că n-am fost pentru tine tot ceea ce am vrut să fiu, Filip, dar nu m-am priceput. A fost un lucru la fel de îngrozitor pentru mine să nu am copii, cum a fost și pentru tine să nu ai mamă." Filip își uite supărarea și propriile lui griji și se gândi numai cum să o consoleze, cu frânturi de cuvinte și cu mânguieri stângace. Apoi bătu ceasul și el trebuia să alerge ca să prindă ultimul tren cu care se putea întoarce la școala din Tercanbari înaintea apelului. Stând pe colțul banchetei din vagon, văzu că n-a realizat nimic. Era furios pe el însuși și pe propria lui slăbiciune. Era pur și simplu rușinos că s-a lăsat abătut de la țelurile lui, de aerele pompoase ale protopopului și de lacrimile mătușii. Dar, ca urmare a cine știe cărei conversații între cei doi soți, directorul școlii primi o nouă scrisoare. Domnul Perkins o citi dând de din numeri. i lui Filip, suna astfel. Stimate domnule Perkins, vă rog să mă iertați că vă deranjez din nou în privința pupilului meu, dar atât mătușa lui cât și eu am fost foarte neliniștiți în privința lui. S-ar părea că ține morțiș să plece de la școală și mătușa lui are impresia că e nefericit. Pentru noi e foarte greu să ne dăm seama ce avem de făcut, întrucât nu suntem părinții lui. După cât se pare, el socoate că nu-i merge bine și că ar rămâne mai departe la școală, ar însemna să-și risipească banii. V-aș fi foarte îndatorat dacă ați avea amabilitatea să stați de vorbă cu el și, dacă nu-și schimbă gândurile, poate ar fi mai bine să părăsească școala la Crăciun, conform intenției mele inițiale. Al dumneavoastră credincios William Carey. Philip îi înapoie directorului scrisoarea. Simțea un fior de mândrie, senzația triumfului. Obținuse ceea ce vroia și era mulțumit. Voința lui înregistrase o victorie asupra voințelor celorlalți. N-ar prea avea rost să mai pierd o jumătate de oră scriindu-i unchiului tău, dacă el tot o să se răzgândească de îndată ce primește altă scrisoare de la tine," îi spuse directorul. Filip nu răspunse și fața lui rămase absolut impasibilă, dar nu putea să-și stăpânească o licărire de bucurie în ochi. Domnul Perkins o observă și izbucni în râs. Ai învinsăh," zise el. Atunci Filip zâmbidea binelea. Nu-și mai putea ascunde mulțumirea. E adevărat că ți-i și să pleci?" Da, domnule director. Nu ești fericit aici? Filip Roșii. În mod instinctiv avea repulsie față de orice încercare de ei se sonda simțămintele sale profunde. Nu știu ce să vă spun, domnule director. Domnul Perkins îl privi gânditor, trecându-și încetișor degetele prin barbă. Când începu să vorbească, păru că se adresează de fapt lui însuși. Bineînțeles că școlile sunt făcute pentru copiii de nivel mediu. Toate găurile sunt rotunde și, indiferent ce formă au țărușii, trebuie înfipți cu deasila în ele. Nimeni nu are timp să se ocupe de excepții." Apoi deodată îi se adresă lui Filip. Ascultă-mă, aș vrea să-ți fac o propunere. Se cheamă că acum tot ne apropiem de sfârșitul trimestrului. Nu se să mor dacă o să mai stai un trimestru. Sau dacă ți să te duci în Germania... Atunci ar fi mai bine să te duci după Paști decât după Crăciun. O să fie mult mai plăcut primăvara decât în toiul iernii. Dacă la sfârșitul trimestrului următor tot o să mai vrei să pleci, n-am să mă împotrivesc de fel. Ei, ce zici de asta? Vă mulțumesc foarte mult, domnule director! Filip se bucură atât de tare că a câștigat ultimele trei luni încât nu-i mai păsa de un trimestru în plus. Acum, de când știa că înainte de Paști o să scape definitiv de școală, aceasta nu i se mai părea chiar atât de mult o închisoare. În pieptul lui, inima a început să țopăie de bucurie. În seara aceea, la capelă, se uită de jur în prejur la băieții care stăteau așezați pe clase, fiecare la locul lui bine stabilit și râsea în sinea lui la gândul că, foarte curând, o să-i vadă pentru ultima oară. Gândul acesta îl făcea să-i privească aproape prietenos. Ochii lui se oprirea asupra lui Rose. Rose își lua foarte în serios situația de monitor. Era convins că exercită o influență salutară în școală. În aceea era rândul lui să citească lecția și o citi foarte bine. Filip zâmbi gândindu-se că o să scape pentru totdeauna de el și că peste șase luni nu o să mai aibă nicio importanță faptul că Rose e înalt și că are picioarele drepte. Și ce o să mai conteze că e monitor și capitan al echipei de fotbal? Philip se uită la profesorii îmbrăcați în robă. Gordon nu mai era printre ei, murise de apoplexie cu vreo doi ani înainte, dar toți ceilalți erau acolo. Acum Philip știa cât de puține parale făceau cu toții, poate doar cu excepția lui Turner, care avea ceva omenesc în el. Îl trecu un fior cumplit la gândul supunerii umilitoare în care îl ținuseră. Peste șase luni nici ei nu o să mai conteze. Laudele lor nu o să însemne nimic pentru el, iar criticile lor o să-l lase rece. Filip învățase să nu-și exteriorizeze emoțiile și timiditatea, încă îl mai chinuia, dar adesea era foarte bine dispus. Și atunci, deși un blașchiopătând, tăcut, rezervat și cu o seriozitate prefăcută, în inima lui părea că răsuna un strigăt vesel. Avea impresia că merge mai ușor în asemenea situații. În capul lui dănțuiau tot felul de idei, fanteziile se fugăreau nebunește și el nu mai era în stare să le prindă. Dar apariția și dispariția lor îl umpleau de bucurie. Acum, fiind fericit, era în stare să muncească bine, așa că în ultimele săptămâni ale trimestrului se puse cu burta pe carte ca să-și compenseze îndelungata neglijență. Creierul lui lucra ușor și începu să-i facă o plăcere deosebită activitatea intelectuală. Se descurcă de minune la examenele de sfârșit de trimestru. Domnul Perkins făcu o singură observație. Îi vorbea despre o lucrare pe care o scrisese și, după critica obișnuită, îi spuse. Va să zic că te-ai hotărât să nu mai faci pe nebunul o vreme, nu?" Îi zâmbi cu dinții lui strălucitori și Filip, plecând ochii în jos, zâmbi și el stânjenit. Cei cinci 6 băieți care se așteptau să împartă între ei diferitele premii care se atribuiau la sfârșitul trimestrului de vară, înceta să l mai privească pe Filip ca pe un rival serios, dar acum începeau iarăși să nu se mai simtă la largul lor din pricina lui. Nu spuse nimănui că pleacă de Paști și că deci nu reprezintă niciun fel un concurent și îi lăsă prea de neliniști. Știa că Rose se mândrește foarte tare cu cunoștințele lui de franceză. Petrecuse vreo două-trei vacanțe în Franța. Pe lângă asta, el se aștepta să obțină premiul vicarului catedralei pentru compoziție în limba engleză. Philip simți o satisfacție grozavă, urmărind neliniștea și tulburarea cu care privea roz rezultatele mult mai bune obținute de Philip la aceste materii. Un alt coleg, Norton, nu putea ajunge la Oxford decât căpătând una dintre bursele la dispoziția școlii. Norton îl întrebă pe Filip dacă vrea să concureze pentru ele. Ai ceva împotrivă?" întrebă Filip. Îi făcea o plăcere deosebită să vadă care în mâna lui viitorul altcuiva. Era un gest oarecum romantic să ai la îndemâna acestei răsplăți și apoi să le lași altora pentru că îi disprețuiești. În sfârșit sosi și vacanța, iar Filip se duse la domnul Perkins ca să și-a rămas bun. Nu cumva chiar vrei să pleci?" Filip făcu o mutră ploată când văzu cât de surprins era directorul. Dar mi-ați spus că nu să vă împotriviți în niciun fel, domnule director," răspunse el. S-o că e doar un capriciu pe care ar fi mai bine să-l satisfac. Știu că ești încăpățânat. De ce Dumnezeu vrei să pleci tocmai acum? La urma urmei nu mai ai decât un trimestru. Poți foarte ușor să obții bursa de la colegiul Magdalena. Ai să capeți jumătate din premiile pe care le împărțim." Filip îl privie încruntat. Simți că a fost tras pe sfoară, dar i se făcuse o promisiune și Perkins trebuia să o respecte. La Oxford o să o duci admirabil. Nu e nevoie să te hotărăști imediat ce o să faci după aceea. Mă întreb dacă-ți dai seama ce încântătoare e viața de acolo pentru orice om cu mintea întreagă. Domnule director, dar acum mi-am făcut toate aranjamentele ca să plec în Germania, spuse Filip. Și oare aceste aranjamente nu pot fi schimbate sub niciun motiv?" întrebă domnul Perkins cu zâmbetul lui enigmatic și ironic. Mi-ar părea foarte rău să te pierd. În școală băieții mai prostuți, dar silitori, dau întotdeauna rezultate mai bune decât cei deștepți care se lasă pe tânjală. Însă dacă băiatul deștept își dă o steneala, atunci realizează ceea ce ai realizat și tu în trimestrul ăsta." Filip se făcu roșu ca sfecla. Nu era obișnuit cu complimentele și, până atunci, nu-i spusese nimeni că e deștept. Directorul îi puse mâna pe umăr. Știi, să bagi lucruri cu deasila în capetele băieților cu mintea greoaie e o treabă foarte plicticoasă. Dar dacă din când în când ai șansa de a-l învăța carte pe un băiat care îțiese iese în întâmpinare, care te înțelege aproape înainte de a-ți fi ieșit cuvintele de pe buze, atunci meseria de profesor e lucrul cel mai încântător de pe lume." Bunătatea îi topea inima lui Filip. Până atunci nu-i trecuse niciodată prin cap că domnului Perkins îi pasă cu adevărat dacă el pleacă sau rămâne. Era înduioșat și extrem de măgulit. Ar fi fost plăcut să-și încheie anii de școală într-un mod strălucit și apoi să se ducă la Oxford. Într-o străfulgerare îi apăru înaintea ochilor viața pe care o descriseseră băieții care se întorseseră ca să participe la meciul tradițional, sau de care auzise din scrisorile de la universitate, citite cu tare prin camerele lor de lucru. Dar lui îi era rușine. i se părea că dacă cedează acum, o să pară un caraghios în proprii lui ochi, iar unchiul lui o să râdă satisfăcut de triumful și retlicului folosit de director. Era oarecum o decădere rușinoasă din gloria renunțării spectaculoase la toate aceste premii pe care le-ar fi putut obține oricând, renunțase datorită faptului că disprețuia câștigarea lor, dacă acum se cobora la un lucru foarte banal și obișnuit, și anume să le dobândească. Nu mai era nevoie decât de foarte puțină putere de convingere, suficientă ca să-i salveze demnitatea, și Filip ar fi făcut orice dorea domnul Perkins. Dar fața lui nu trăda nimic din toate aceste emoții contradictorii, rămânând placidă și mohorită. Parcă totuși aș prefera să plec, domnule director," zise el. Domnul Perkins, ca și mulți alți oameni care izbutesc în viață datorită influenței lor personale, se enerva când efectele puterii lui nu se vădeau imediat. Avea o mulțime de treburi și nu putea să-și mai irosească timpul cu un băiat care lui se părea de o încăpățânare nebunească. Mă rog, ți-am promis că-ți dau drumul dacă ți-i și n-am să-mi calc făgăduiala. Când pleci în Germania?" Lui Filip îi bătea tare inima, câștigase bătălia, dar nu știa dacă nu cumva a pierdut-o de fapt. La începutul unii mai, domnule director, răspunse el. Bine, să vină apărat să ne faci o vizită când te întorci. Directorul îi întinse mâna. Dacă i-ar mai fi acordat o șansă, Filip s-ar fi răzgândit. Dar directorul părea să considere chestiunea încheiată. Filip ieși. Pentru el anii de școală se sfârșiseră și acum era liber. Și totuși nu simțea bucuria aceea nebună pe care se aștepta să o aibă în momentul acela. Se învârti cu pași domol prin curtea școlii și se simți teribil de deprimat. Acum îi părea rău că fusese atât de prost. Nu vroia să plece, dar știa bine că nu să se poată hotărâ niciodată să se întoarcă la director și să-i spună că vrea să rămână. Asta era o umilință pe care nu și-o putea în niciun caz produce cu mâna lui. Se întreba dacă a procedat cum trebuie. Era nemulțumit și de el și de situația în care se afla. Își puse într-o doară întrebarea dacă întotdeauna când obții ce ai vrut, îți pare rău că așa s-a întâmplat.